Ez da iparraldeko jendarteak eskatzen zuena, ez da lurralde elkargoa, baina hala ere hiri elkargo bakar bat iparralde guziaren zat, ez da gutxi eta hartu beharreko proposamena da eaiotaren erranetan, dan ikan blon eaiotaren bozera mailea. Bon Egefusa er eman du gure galderari, egi eh? er elkargoari, baina ez da orten gelitu behar eta behar da untxa miatu ikertu zer denpere proposamena. Eta popesan hortan uste dugu badila gauzak o, sentxu honeat johan diinak, jara nola gure zauntza, goberratzeko molde bat, diru kopiua, e, Kompetentzietan ez dira denak, baina bada pakasta bat, dara dena oroak uste dut uh, hartzekoa dela. Baina tarrabit, arrosako hau zapesa eta garazi baigorri erri elkargoko buru da. Lurralde elkargo bakar hori nola ikusten duen eta bere postua usteko prest litzateken galdegin diogu. Ba, uste dut, baten likia izaina, hori ez da baina lanioan hartzeko beharko da jende asko eta ez da beldugu izan mirar poneta huztia besteher, Ola eta antzaziko da eskoregia salda eta mehatzen ari da eta patatak eta sartu behartira eta denen dako beharko da pentsaketak egin ezinta eta kostaleko beizik